Ügye vagy, sziszegtem rá, de az ilyen seggfejeken nem lehet segíteni. Ezek hülyék már gyerek, de legkésőbb kamaszkoruktól. Kezét az ablaküvegnek támasztottam, bevilágított, kíváncsian forgatta a fejét. Bútor is van, adta tudtunkra izgatottan. Miért hagyták el ilyen hirtelen? Fordultam Dávidhoz. Megvonta a vállát. Hát ennyire nem mentem bele sok német bevándorló lakott itt, de a háború alatt vagy röviddel utána eltűntek. Nem tudom, mi lett velük. Gondolom, nagyrészt elmenekültek vagy kitelepítették őket. Némelyikükkel partizánok végezhettek, aktív csapataik működtek a hegyekben. Vannak még itt ilyen helyek? Én még háromról tudok. De azt olvastam, hogy sokkal több van. Elhagyott falucskák, tanyák. A főúttalokról letérve bármikor belefuthatsz ilyenbe. Valahol csak egy-két üres ház áll, akár tíz is. Bezsánszki közben sorban bevilágított minden ablakon. Ez volt a konyha, közölte, és el is tűnt a ház sarka mögött. Teljesen megfeledkezve arról, hogy milyen helyen járunk. Utána megyek, mert ez tényleg el fog veszni, kacsintott ránk Dávid, és megindult a sűrű száraz fűben. Itt várunk, szóltam utána, mintha ez bárkit is érdekelt volna. Kercsel oda botorkált a házhoz, kiáltott valamit Andrejnek, aztán ő is befordult a sarkon. Egy ideig még hallottuk a fűz izegését és a gajak recsenését, aztán elhaltok az zajok. Magunkra maradtunk. Mi a hozzám bújt, éreztem a remegését. Eléggé lehült a levegő. Én is bele, -bele Két kézzel átkaroltam, végig simítottam a haján. Dermetten tűrte. Nagyon rémült lehetett. Nem csodáltam. Bennem is ott volt a para, hiszen az alkony szürkeje visszavonhatatlanul is sűrűsödött. Előkotoltam a telefont a zsebemből, bekapcsoltam a vakulámpáját. Zseblámpányit nem ért a fénye, de mégis többet láttunk, mint a sötétben. Nem messze tőlünk, további falak és egy csáléra görbült kis vaskapurajzolódott ki a dzsungelben. Felpillantottam, hogy látnie már az első csillagokat, de egyetlen pislákoló pontoska sem volt a bolton. Menjünk haza! – sürgetett Mia. – Mi van? – Elég a buliból? – gonoszkodtam. – Nem most akartam felrúlni neki, de tény, hogy az ő ötlete volt az expedíció. – Igen. – Nekem bőven. Nekem is! – vallottam be. – Visszajönnek és indulunk haza, Kutatás lezárva. – Snitt! – de nem jöttek vissza. A ház, ami mögött eltűntek, némán méregetett porlepetten is csillogó szemeivel a kihalt csendes kertből. Az jutott eszembe, hogy talán egy nagyszabású kondikomra az egész expedíció. Kercsel és Bezsánszki ismerik egymást, megrendezték a színjátékot, eljátszották két szibakodó idiótát, és ahelyett, hogy én használtam volna ki őket, ők használtak ki engem. És közben remekül szórakoztak. Az is eszembe jutott, hogy a kocsik kulcsa ott van Dávidnál és Andrejnél. Nélkülük aztán be nem szállunk egyikbe sem. A következő gondolatba beledermettem. Lehet, hogy összebeszéltek, visszaosontak a kocsikhoz, és sorsunkra hagynak minket. Ilyet azért csak nem tennének, ez kurvára remelne vicces. Persze, ha úgy vesszük. Én is marha vicces akarok lenni azzal, hogy közzéteszem a blogomon a szállalmas vitájukat. Hol lehetnek? Sugta Mia. Megkeresem őket. Ne. Lehelte, és még szorosabban tartott. Ne hülyéskedj, milliószor aludtál már az erdőben. Ez ahhoz képest semmiség. Mutatgattam. Vagyis inkább csak próbálkoztam, de az összeszoruló torkomon kipréselt hang még az övényé is erőtlenebb volt. Csak hogy ez más, ez a hely félelmetes. Megyek, megkeresem őket. Ne! Maradj! Arra gondoltam, hogy kiszakítom magam a karjából, nem álcsoroghatunk ott egymásba kapaszkodva az idők végezetéig. Már épp a tettek mezeire léptem volna, amikor meghallottuk a fűz ízelését. A ház túlvége felől jött a hang. Ki az? Kiáltottam, és odabilágítottam a telefonnal. Válasz nem érkezett, csak a léptek közeledtek. Ki az? Rikkantottam újra. A ház mögül előbukkant Andrej. Én vagyok, mit ordibálsz? – méltatlankodott, mintha nem is értelém emeltem fel a hangomat. – Hol voltál ilyen sokáig? – kérdeztem feddőn. Legalábbis ez volt a szándékom, de inkább a megkönnyebbülés szólt belőlem. – Szétésztem odabent. Képzeljétek, megvan még a hálószóba és az ágyal meg egy csomó más dolog. Hadarta boldogan, miközben gázolt felénk a kerten keresztül és hol van Dávid? kérdezte Mia. Dávid, kérdezte értetlenül, hiszen ő itt maradt. Lófaszt maradt, robban ki belőlem. Elindult utánat, hogy elnevesz. Utánam. Ti nem együtt voltatok? döbbent meg Mia. Nem, ő nem volt a ház mögött, rázta a fejét Bezsánszki. Remek vicc, de most hagyd inkább a humort, oké? Okay? szóltam. Miféle vicc? fortyant fel, majd támadásba lendült. Ti akartok hülyét csinálni belőlem. Elbújt valahova, jól beszarassatok. A vagy pont. Összebeszéltetek, rám akartok ijeszteni, csak ugye ezt nem szopom be. De nem, figyelj! Te figyelj! vágott a szavamba dűtől tajtékozva. Egész idő alatt az én kontomra szórakoztok, én vagyok a hülye gyerek. Elegem van. Dühösen legyintett és elindult a kocsik felé. Andrei, vár, tényleg nem tudjuk, hogy hol van Dávid, próbálta meggyőzni Mia. – Szivat mind a hármunkat, de szarok bele! – szólt vissza, és meggyorsította a lépteit. – De ha mégsem együtt találtátok ki ezt a remek munkát és azzal akartok innen jutni, akkor tempó, nem várok senkire! – nyomatékképpen előhúzta, és megcsörgette a kocsi kulcsát. – Várj! – válasz nem jött. Andrej elnyelte a sötétség. – Picsába! – robbantam ki, mert nem tudtam, mit tegyek. – Miában próbáljam tartani a lelket? – Induljak Dávid keresésére? Szaladjak bezsász ki után, nehogy itt hagyjon az a barom? Hát képzeld el, az -e. Egy néptelen tanya a hegyekben, és jön az éjszaka. Szerinted? Dávid! Kiáltottam a ház felé. Semmi válasz. Dávid, gyere mennünk el! Dávid! Szállt be Mia is. Egy darabig még próbálkoztunk minden eredmény nélkül. Egyszer csak felzúgott egy motor. Andrei beindította a kocsit. – Gyerünk! – adtam ki a parancsot, és rángattam magam utána rémült miát. – De mi lesz Dáviddal? – tiltakozott. – El kell innen mennünk! – mondtam, és civáltam tovább a kocsi felé. Láttam rajta, hogy habozik, ne szaladjon-e vissza, ne kiáltsan még Dávidnak. Nem hagytam. Ha Mia is eltűnne, akkor szétsúsznék. A végén már szinte futottunk. Szabadutat engedtünk a félelmünknek, és elhatalmasodott rajtunk. Már semmi más nem számított, csak az, hogy biztonságba jussunk. Fúj a szél, legerészik a bárányka. Bezsánsz ki a kocsiában ült, görcsösen két kézzel kapaszkodott a volánba, és maga lémerett. Az autó lámpájának hideg fényében csomókban ömpölygött az erdő estüköt párája. Megmarkoltam a kirincset, megrántottam, de az ajtó zárva volt. Próbáltam újra, de hiába. Andrei továbbra is a volánt markolta úgy, hogy belefehéredtek a bütykei, és nem mozdult. Csak akkor rezzent össze, mikor Mia megkopogtatta az ablakot. Kinyitotta az árat. mia betuszkoltam a hátsó ülésre, én viszont nem szálltam be. Mégsem akartam ilyen gyáván megfutamodni. Az úton, a kocsik mellett már valamivel tisztában tudtam gondolkodni. És ha valami baj történt Dáviddal, bezuhant egy pincébe, beakadt valamibe, esetleg megbotlott, szerencsétlenül esett, lehet, hogy segítségre van szüksége. Ha elhúzunk innen, annak nagyon rossz vége lehet. Ráadásul mindenféle kellemetlenségünk származhat abból, hogy nem segítettünk neki. Ha nem más, hát a saját lelkiismeret fordalásunk. Néhány lépésnyire eltávolodtam a kocsitól, és a kezemből töltsért formálva belekiáltottam a sötétségbe. Dávid! Csak a vízhang válaszolt. Látni semmit nem láttam. Időközben még feketébb lett a sötétség. Minden zaj elhalt. Már csak a csend préselte bennem a lelket. Csend. Aminek szeme van. Dávid! Már berekedtem az ordítozástól. A hideg levegő úgy kaparta a torkomat, akár a smirgli. Tettem még pár lépést a házak felé. Hegyeztem a fülem. Ha Dávid eszméleténél van, biztosan jelzi valamilyen módon. Mi lehet vele? Hova tűnhetett? Össze-vissza bennem a kérdések. Meg néhány foszlány az eltűntekről szóló Hovadorcikből. Belánovicsék, akiknek a kocsiját Gimes lett találták meg. Jan Sallá üres bmw az útpatkán, nyitott ajtóval, bekapcsolt rádióval. Miutánunk is csak a két üres kocsi marad. Valami belecsikorgott a sötétbe. Rettenetes vontatott hang volt, kirázott tőle a hideg. Mintha egy penge hegyesiklott volna végig a gerinc velőmen. Nyűszítő a ház mellett, ahol Dávid eltűnt. Kifelé nyitotta valaki. Kifelé nyitja valaki. Dávid, te vagy az? bőgtem bele a sötétbe. Csend. Csend, aminek szeme van. Dávid! Örögtem a kocsi felé Majd Majdnem hanyatestem közben, mert folyton lestem magam mögé is, hogy nem bukkan-e ott fel valaki, vagy valakik. Isten tudja, kivel van dolgunk. Ismered az olyan fajta horrorokat, mint a sziklák szeme? Vagy a texasi láncfűrészes? Na, akkor el tudod képzelni, hogy mi mindent láttam bele a sötétbe. Hegyekben rejtőző, degenerált kannibál klánok, meg hasonló finomságok. Bevágódtam a kocsiba, mi a mellé. Hallottam valamit. – Marha jó! – mondta dühösen Andrei. – Indulunk! – megmarkolta a sebességváltót. – Várj! – próbáltam visszatartani. – Mi a faszomra várjak! – Meglepett tőle ez a hangnem. Szerintem Dávid volt az. – Gondolod, hogy valami baja történt? – kérdezte Mia. – Pontosan ezt gondolom. Baja történt, és próbálja felhívni magára a figyelmünket. – Hülyeség! Hozzunk! Lenyomta a kuplungot, betette az egyest, és gázt adott. Mia megfogta a vállát. – Andrej, várj egy kicsit! Ebben lehet valami. – Miben? – Hogy Dávid megsérült. Lehet, hogy segítségre szorul, nem hogy hagyjuk itt. – Hülyeség! – Legalább próbáljuk kideríteni, hogy mi van vele, javasolta Mia. Szerintem is. Álltam mellé. Menjetek, annyira akartok! Van két percetek, aztán indulok! Oké, okay. bólintott Mia. Megint kinyitottam az ajtót, bár fogalmam sem volt, hogy tulajdonképpen mit akarunk csinálni. Kiszálltam, Mia meg utánam. Bekapcsoltam a rögtönzött zseblámpát, és megvilágítottam az utat. Lassan, óvatosan haladtunk előre. Ha megcsörrent volna valami... Tutira rohanunk, hanyat homlok vissza a kocsihoz. Közelettünk a telephez. Már látni véltük az első házfalát. Várjatok! Hangzott a hátunk mögül. Úrattam egyet révületemben. Andrei futott utánunk, egyik kezében a világító telefon, a másikban egy túra és. Most még csak röhögni sem tudtunk rajta. Nem fogok ott egyedül ülni, magyarázkodott. És lehet, hogy tényleg bajban van. Mentünk tovább. Dávid, ott vagy? Kiáltotta Mia a sötétbe. Dávid! Próbálkoztam én is. Ezúttal nem volt csikorgás, a vízhang pedig gyorsan elhalt. Mia megköszönülte a torkát. Próbáljuk meg még egy... fehér fény borított el bennünket. Semmit sem láttam. Elvakította hirtelen világosság. Hunyarítottam. A tenyeremmel árnyékoltam a szemem, és nem értettem semmit. Dermetten álltunk, mint három rémült nyúl. Néhány másodperc után fogtam csak fel, hogy mi történt, attól viszont majdnem összecsuklottam. Valaki felkapcsolta a kocsi reflektorát. Azért a kocsiét, amelyben az előbb még ott ültünk. Áltunk a két erős fénysugárban, és moccanni sem mertünk. Az úton a legkisebb kabics is élesen meg volt világítva. Kötpamacsok úszkáltak körülöttünk. Valaki van ott, és minket figyel. mintha csak feltállaltak volna neki hármunkat. Mi viszont az égvilágon semmit nem láttunk a metsző fényben. Ott, ott hagytad a kulcsot? daloktam Na, ne, nem, te Andrei. Itt van nálam. Kellették is idő, hogy gondolkodni bírjak, mert először, mint a csak cserépdarabok kerintek volna a fejemben. A fény kialudt. Újra sötétség borult ránk. Szikrák játszottak a szemünk előtt, meredtünk a feketeségbe, és semmi. Egyetlen hang sem. Csend, aminek szeme van. Közben úgy, ahogy összerendeződtek a koponyámban a cserép darabok. Nem Andrej kocsiából világítottak ránk, hanem Dávid fiatjából. Valaki megkaparintotta a kercsel kulcsát, a kocsijához osont, aztán, amikor kiabáltunk, beszállt, és ránk a lámpával. Illetve, ha nem vették el a kulcsát, akkor... Na, hogy tetszett a tribe rejté? Zenged Dávid basszusa. Bár dübörgött a púlzusom a fülemben, tisztán hallottam, hogy remekül szórakozik rajtunk. A rohadék! Hogy megszivatott a rohad geciláda! Elbújt a ház mögött, és figyelte, hogy mit csinálunk. A kocsikulcsa nála volt, úgyhogy tőle akár el is húzhattunk volna, hazajut nélkülünk is. Amikor kiáltoztam utána, megnyikorgatta a kaput, aztán kerülővel visszaosont a kocsijához, és beszaratott rendesen mind a hárgunkat. a faszfej! Tribecsi mítosz kellett nekünk? Itt van, Nesztek. Felejthetetlen lesz. Igazán finom pedagógiai módszerei vannak, meg kell hagyni. Fője vagy! Rikácsolta Andrej, torkában a felgyűrődött félelem gombóca. Idegesen hadonászva, a káronkodva indult Dávid felé. A tagba góliátra prüszkölő, mit a bibliai jelenet vicces paródiája lehetett volna, ha Andrej kezében nem villog a kés. De a tribecsben a fejük tetejére állnak és összekavarodnak a dolgok. Góliát egyben Dávid is volt. mint Dávid kercsel. Vágod... Ez a szellemesség csak később jutott eszembe. Akkor és ott nem tudtam ilyesmire gondolni. Le kellett vezetnem a felhalmozódott adrenalint. Én is azon kaptam magam, hogy vállam közé húzott fejjel, ökölbeszorított kézzel csörtetek kertse felé. Mia nem próbált visszatartani. Valószínűleg még a sokból próbálta összekaparni magát. A legszívesebben jól behúztam volna annak a vadbaromnak. Mi segíteni akartunk neki, ő meg szórakozik. Te tiszta hülye vagy, ismételte Andrei. Dávidnak rángott a szája szeglete, alig bírta visszatartani a röhögést. Remekül múlatott. Összeszorítottam a fogom, és megálltam. Bár kercsel meglincselésének gondolata melegséggel töltötte el a szívemet, és kettőnknek talán lett is volna esélye ellene, szerencsére eszembe jutott, hogy miért is vagyok itt. Egy ütős anyagot akarok készíteni, de nem úgy, hogy ütök, vagy ordítok, mint az állat. Rádásul nincs a világon szórakoztatóbb vagy feldult ez hívőnél. Kár lett volna bele kontárkodni Bezsánszki nagy jelenetébe. Ha kimaradok belőle, csak rögzítem az anyagot, azzal letarolhatom a netet. Hülye vagy! ragadt be Andrejnél a lemez. Már közvetlenül Dávid előtt állt, aki szemmel láthatóan nagyszerűen szórakozott rajta, mintha nem akar rá elhinni, hogy egy ilyen gírhes szemüveges nála egyfeljel alacsonyabb kis kukac fenyegeti. Kicsit talán zavarba is ejtette a dolog, a méretei mellett nem volt hozzászokva ilyen dühött támadásokhoz. – Na mi van? Kitribe magad? – bögte oda Andrejnek. Nem hagytunk itt! Segíteni akartunk neked! – adonászott Dávid felé a pengével, de aztán rádöbbent, hogyan is hathat ez a gesztus, és szerencsére visszacsúsztatta a kést a tokjába. – Valóban a javatokra kell írnom, hogy nem léptetek le – nyugta ezt a kercsel – de ha láttátok volna magatokat, megint rángatózni kezdett a szája széle. David, David, utánazte élvezettel a, a kiáltkozásunkat. Andrei még közelebb lépett hozzá, csak centik választották el őket egymástól. Mi ezen a vicces? sziszegte összepréselt szájjal. Na, ne már, csak hülyéskedtem. Csitítgatta Andreit, még a vállát is meg lapogatni, de az harciasan ellökte a kezét. És kettél, persze, köszönöm szépen. Ha nem szabad ilyesmit csinálni, ezt tudod kellene. Ugyan már, ne parászd nem történhetett baj. Végig a szemem előtt voltatok. Ilyet nem szabad! Eltűnésre ácsirúztatok, hát megkaptátok. Dávid szinkos küldött felém, de nem visszavaztam. Ezúttal Andrei pártját fogtam. A kalapos tényleg elvetette a súlykot. Idegen környezetben, sötétben, Elhagyott házak között nem volt ez jó vicc. Hanetán elkap a pánik, annak elég súlyos következményei lehettek volna. Túl Túllőttél a célon, szólalt meg mi a mellettem. Meglepett a hangja. Észre sem vettem, hogy odajött. Időközben teljesen besütétedett, Sűrű, áthatolhatatlan feketeségben álltunk. Semmilyen fényforrás nem volt a közelben, a környező településről sem hatolt el idáig egyetlen nyangvat fénysugár sem. Meg akartam mutatni, milyen kevés is elég ahhoz, hogy baj történjen, magyarázta Dávid. Egy pillanat alatt borulhat minden. Valami nagyon hasonló történhetett azokkal, akik eltűntek. Már ha valóban eltűntek. Köztük is volt egy idióta, aki viccelni akart? Szólt be Bezsánszki. Nyugi már, mordult rá Dávid. Betolytál, oké, okay, de most már nyugi. Túllőttél a célon, ismételte Mia. Hozzám bújt a sötétben, gondolnád, pedig pont az ellenkezője történt. Számomra az ő hangja volt az egyetlen ismerős dolog ebben az idegen univerzumban. Szégyen ide vagy oda, én bújtam hozzá. Érezni akartam, hogy ott áll mellettem. Kitapogattam, és szorosan átfogtam a karcsú testét. A tribecs ott pulzált a zsigereimben. Dávid viszont beült a kocsiába. Azt hittem, sértődötten elhajt. Be is indította a motort, de nem indult el. Csak a reflektort kapcsolta be. A fény a ezúttal nem ránk irányult, hanem a száraz hullámzó fűcsomókat világította meg, és az erdő fáit a köztük úszkáló kötpamacsokkal. Akkor már lássunk is valamit, mondta, miután kitornázta magát az ülésből. Határozott volt a hangja, idegességnek nyoma sem volt benne, mégis éreztem, hogy már benne is ott lüktet a tribecs. Menjünk inkább, javasoltam, Szerintem is támogatott Mia. Remélem megértettétek, szólt Dávid. Mit kellett volna megértenünk, értett engedett Bezsánszki. Elgyötört arccal pillantottam mia aki a szemét forgatta. Nyilvánvalóan újabb menet indult Dávid és Andrej között. Menjünk inkább, próbálkoztam újra, de meg sem hallották. Azt kellett volna megértenetek, egyszer és mindenkorra, hogy a tribecsi misztérium egy ordítva hápogó kacsa. Itt nem lehet igazán elveszni. Nem stimmelnek a távolságok, és lépten nyomon falvakba, meg tanyákba botlik az ember. Sorolta az úján. Te magad mondtad, hogy el lehet tévedni, mert erdős a terep, és kevés helyen van kilátás? – vetette ellen Andrei. – Eltévedni egy időre, azt igen. – Na, de valóban elveszni? – Azt mégis hogy? – A saját szemeddel láttad a terepet, nem? – Csak a tribecs peremén, mélyebbre nem mentünk – és az eltűnések nem ebben az évszakban történnek, hanem más körülmények között, és más időjárás mellett. Mindig előrángasz valamit ahelyett, hogy belátnád, ez egy közösséges kamu. Úgy marhassága, ahogy van. Történelmi rejtélyek akadnak a tribecsben, olyanokat mutattam is nektek. De ez minden, ami itt titokzatos lehet. Pedig ilyen is különös ez a hely, makacskodott Bezsánszki. És mégis mi a jó franc benne a különös? Szerinted nem vettem észre, hogy tiszta hülyének nézel? Akkor most elmondom, amit úgy is vársz tőlem, csak hogy még jobban felvidítsalak. Kíváncsian hallgatlak. Az a kretén, akinek tartasz, azt mondaná, hogy olyan ez a hely, mintha egyetlen téridőbe egyszerre két vagy több valóságot próbáltak volna bezsúfolni. Valami mindig hiányzik, vagy nem stimmel, vagy felesleges, vagy több dolog fedi egymást. Ó, de szépen mondtad. Tartotta fel a hüvelykúját Dávid vigyoróba. Pont ezt vártad tőlem, nem? Fogjuk rá. Nem tudtam volna így megfogalmazni, de ez az érzés bennem is megvan, kapcsolódtam be. Csodálkozva fordultak felém. Andrej még rám is hunyorított. Egy pillanatra az volt a benyomásom, hogy teljesen megfeledkeztek a jelenlétünkről. Kettyós mind a kettő. Egyik sem jobb a másiknál. Hogy milyen érzés van benned? kérdezte Bezsánszki gyanakodva. Nem volt teljesen hülye, rájött, hogy többnyire csak szórakozom bele. Annál jobban megütközött azon, hogy most kiálltam mellette. Mit mondjak, én is megütköztem magamon, hiszen egy ilyen pöcsfej mellett kiállni, az már büntető jogi kategória. Hogy furcsa ez a hely? Mintha egymásra fektetnél két egyforma képet, de aztán az egyiket odébb pár milliméterrel. Mintha a dolgok nem illeszkednének egymáshoz úgy, ahogy kellene. De nem csak a dolgok, ez minden másra is érvényes, legalábbis annak alapján, amit Dávid mesélt. Én? Mit beszéltem? Amit a történelemről, meg ilyesmikről mondtál. Alkalmatlan területen vannak a várhelyek, nem stimmelnek a távolságok, itt ez a rengeteg elhagyott település. Ácsi, ácsi! Állított le, milyen távolságokról beszélsz? Ne keverd a szezont a fazonnal. Egyetlen egy távolság nem stimmel, és az is csak azért, mert Hovador összehordott heted havat. Az ő cikke is beleídik a képbe, függetlenül attól, hogy csak kitalálta, vagy igaz az egész. A lényegen nem változtat. Van az a fura cikk, ami évtizedekre lázba hozza az embereket, és miről szól? Pont a tribesről. Nem értem, ráncolta a homlokán Dávid. Hogyha a Hobador írás a szándékos átverés, akkor is csak egyetlen apró mozaik a sok furcsaság között, amit a tribecs produkál. következmény, nem pedig ok, segített Bezsánszki. Ő így valahogy borintottam. Itt egy sokkal nagyobb, egy sokkal kiterjedtebb háló bontokozik ki. A cikk, az eltűnések, a halálútja, meg a kapunélküli falak mind apró részletek csupán. Csak a féle kísérő jelenségei valaminek, ami ennél sokkal nagyobb léptékű. Dávid hosszan némán nézett rám, nem volt felkészülve a hátbatámadásra. Azt hiszem, pihennet kellene. Ezt a választ találta megfelelőnek. Csak azt mondom, amit éppen érzek, védekeztem, nem is tudom miért. Nem állítok semmit, csak a benyomásaimról beszélek. Nem tudom sem felfogni, sem megmagyarázni. Ezek csak érzések. Mert itt hasadék van a világok között, valóságok kereszteződése, dimenziók közötti féregjük. Hiba a multiverzumban vagy a mátrixban, sorolta Dávid, rossz ingatva a fejét. Elegem van ebből a baronságból. Jelentette ki, és elhallgatott. Nem kellene ezt ennyire túreagálni. Nézett, mi a rám, és Andrejre. Nincs itt semmi különös. Látszik, hogy nem jártok a hegyekbe. Kercsel új reményre kappa pillantott rá, megkönnyebbülés futott át az arcán. Legalább egy valaki normális hármunk közül. Mi a viszonozta a pillantását? Mindenben osztom a véleményed, de az a hülye vicc kimaradhatott volna. Most már viszont tényleg menjünk, mert hideg van. Azért le kellene ezt zárni valahogy, nem? Próbálkozott Andrei. Nincs itt mit lezárni. Dimenzió hasadék, azt csókolom. csapta a kercsel. Nem tehetnéd félre az infantilizmusodat? Nem. Nem. Köztünk tényleg dimenzió hasadék van. Egészen más időben élünk. Vagyis te december és március között is nyugodtan bemennél mélyen az erdőbe. Hiszen semmi rossz nem történhet, igaz? Én aztán bármikor. Felelte vissza Dávid. Simán felviszlek a tél közepén a jávoros helyre, ha akarod. Csak aztán ne csodálkozz, ha a csúcsom majd jól fejbeváglak a misztikus, multidimensionális keresztettel. Oké, okay, lezsíroztuk. Mit? Hogy felmegyünk télen a jávorosra. nagy fiú. Felőlem. Nem gondolod, hogy beszarok tőle? Voltam meg a vállát kercsen. Mindhárman tudtuk, hogy meg fogja bánni, miután lehiggad. Ostobán felült a provokációnak, de utólag ezen már nem is csodálkozom. Ott és akkor egyikünknek sem voltak formában az idegei. Lefogod mondani? Holnap már írod is a miért valami ócska kifogással. Nyilván olyasmi lesz, hogy zakkantakra nem pazarolhatsz több időt, vagy kitalálsz bármi más, csak hogy ne kelljen bevallanod, hogy te is be vagy szarva a téli tribecstől. Dehogy. Elmegyünk. Még ha úgy kell is téged odarán cigálnom. Beraklak a dimenzió kapu közepébe, hogy összeszart magad a félelemtől. Kercsel elvesztette az önuralmát, ami meglepett. Egy tanártól nagyobb álló képességet vártam. Lehet, hogy Andrejnek sikerült egy érzékeny pontjára tapintania. Oké. Okay. Hát ti? Fordult felénk Bezsánszki. Áltunk a hidegben, reflektorfényben, a vaksötét kellős közepén. Zsebemben a bekapcsolt diktafon, Különleges pillanat. Szerinted mit válaszoltam?